أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا مَه كَ اللَّه پر مئی وللہ تاسو ته غنیمتونه درکړو ندان دغې دا سره متعلق خبره د الله پر مئی و اوخرا وما ما اخرى او سنور غنیمتونه اغم درکلو لم تقدروا عليها چې تاسو طاقت او قدرت نه لر پاګې باندې قد احاط الله بها چې الله پاګې باندې حاتکل دا الله فعلم کیدی وک ان الله على كل شيء قديره او دې الله جل جلال جلاله په هر یوشیز باندې قدرت او طاقت لرونکي نو اخرا لم تقدروا لدينا مراد کم غنیمتون لي نو مفسرینږي التفسير الوسيط هغه دينا مراد درجه کول مطابق د حوازن غنائم چې نبی له صلوات و سلام کلا مکه فتح نو دينه مسلمانان اتزر تلوبیا لزر شو تعداد نورم سیوا شو نو داغه نرستو نبیلی صلوات وسلام په حوازین باندې چړایو غلا او دا وکه جوګی صحابه نور جنگونو کې کم هودي کې سیواو نو لسمه سفاره کې تیر شو صحابو وی د ډیروالي د وجبه مونږ نه مغلوبه کې ګنن زمونږ تعداد اغه ډیر ده مونږ ډیر یو نو نه مغلوبه کې الله تعالی خبره خو نه شو ځکه مسلمان چې ژوندې نو همیشه د الله په قوت باندې او په طاقت باندې او د الله په تیما او په بروسه باندې کله چې مسلمان هغه یقین غل چې ربروسه په اسبابو پیدا شي یا د اسبابو متعلق خبروږي دا صحابه او بروسه په اسبابو نه او صرف خلونه دا وته او الله جل جلاله ته خو هران له نو خوازين لګو دي لزرو او هغه سلور زرو خبر دا انداله هغه تجربه کار کسان او الله غختل چې دې ظاهری شکست خوړی دی خبره اغا پته و تاولگی هغه الله لسمه سی باره کې ویلې موږ جتا سو مفهوم دا سره دا خبر او کله دا خبره الله ته خواه نه و هغه کی یا بویا کسو تړر بډاو هغه لوشت کاغه ته ودا چې حمله کې مابوز و او راستي راستي علاکه تاسو باکو نغې ورته دې عبدل ان کې زيده نوې په دیګربانه وته کې نه په دیګربانه وته کې تجربه کارو او مشر صاحب چې کله راتل په واده وعده کې دن راتل او د پښونه پیغې باران شروع وکړ هغه شو خبر ده ځاله نو صابا هغه تربت تر شو او نبی له سلام هو پیغمبر دې پیغمبر خو چرې نوستګي نو په ان نبی له سلام د خپل خچر نه راګو شو او به پر میل انن نبی لا کذب ان ابن عبد المطلب زه پیغمبرم زه دروجه من انسان نیم او تاسو ته پترا چې زه د چا په نسل کېم زه د ابن عبد المطلب بچم خبر ده نه داغه په نسل کېم زه تي نیم، او بیا نبی السلام صاحب ته وی आवाज او بیا صاحب راغون شو بیا کافرا نه غسلور زه تر بیت تر شو نبی السلام مختلف ځایونو ته تختیدل تشکیلونه ورپسې وکړو او هغه یې مغلوب کړو د دې امراد الله لم تقدروا عليها چې تاسو قدرت نو او باغې باندې نو دې وجېنا د دین اباز او مفسرینو غنائم د دک حوازن اغستدي اواز وې دي امراد قد احاط الله بهال لفظنه استلال کوي چې بس الله په هاته کړی تاکي آمد بولې سو کوې دین رومه فارس مراد دی لگه جلالین والا لکلی دی سو کوئی دینا دک ده خنین والا سو کوئی دینا مراد د مکی اغا دی فتح مکی اغا دی خود ترکیامت پوری سمر چی دی ده اللہ پی حاتکی دی و مومنانو جل جلال هو اغا گرزولی دی نو اغا طولتی مراد دی اکثر مفسرینو ای دک نه مراد دی قد حاتو اللہ بیها چی اللہ حاتکڑی ده پاغی بانده وکان الله دی الله تعالی علا کل شی ان پر ی شی بنه قدیره قدرت لرون کی ولو قاتل کوم الذین کفروا لو ول لوذبار اولا پرمای کچره جنگ کળે و تاسو سره بدغه صلح هدیبی په کال باندې تاسو تلوی مکیتا د عمر په 25 باندې تلوی د جنگ په 25 باندې نه و تلې او بل جنگ کળે و تاسو سره د کافرانو لو ول لوذبار نذيب خامہ خطاسو تاړولي وغشپلي شاګانې تيختبه کوله شاکړې بیا ثم لا يجدون وليا او بیا باندې منتدي ولی ولا نصيره نو دوست او نیمزادي ولي کې او نصير کې اراوي کې لغند کې فرق دی خبره الله نو ولي دي ته چې په نرمه طریقې سره ستایم د افغانستان پر شپاروسو کې سو چال چلن او چلې نو دي ته ولي ویلېږي او نصیر دیته ووي چې هغه توه راوالی تا سره کلک دريې په سخته کې سخته سره تا سره دريېې اوستاام دا کې والله و نه بیا د نرمما باندې دي سره چاامداد کوو او سخت دوست چېدي سره او درېدللی و توغیر راغست دی نو بیادي به شړله پسې یاد کې الله جلله جلال هو د وجه بیا چې ووج سر ده الان کې د وطن تننو هغې ډرو ګیرچره پیرګا بیلی وی او بیا م الله پرمای دی په مخاله که جنگه کلم وی تاسو هتل وی او نو بیا بم دي تخت کوله وجه الله پرمای دا زمک قانون دی خبر ده تا لگا زمک قانون دی چې الله پرمای جی زمک کم دي او کم مومنان خلک دي او دنیا کې اغي په خپل ایمان باندې مضبوطی او تیماده الله باندې وی نوله <تسجن> دا قانون زما د مخکې نه مرا روان دی چې به دا ګوره ته دنیا کې افغانستان کې وګوره او د اناندله وومره ملکوونه و ملکونه یا وصل اوس هر څومره بلکوونه چېي راغون شي اخری انجام شو آټولله سرما دلته خررجکه روړون جوړلو اجازونه د پاتې شو هر شي پاتې شي خالی لی لاړ اخری انجام د اوګورې ته پلییسسطین کې وړون ته ټوړله د پ. دریم یاشتی وشوی او د دنیا چه زان تصویی نو اغا پی راجمه دی خبر دن درالا خو اخیری انجام بداغی خرابی چه کلم مومن پا خپل اغا طریقه باندی بی پا خپل اعتماد پا اللہ باندی بی و سی جنگی کی. نو دا د الله قانون دی نو اللہ کانون ذکر گئی الله پرمائی سنت الله دا چې دی دا سنت د الله دی اللہ تی سنت قد خلت من قبل دا تیر تیرش ویده مخکی دا د مخک نه روانه خبره چې اخیری انجام او اخیری غلبه لا اغلبنا انا ورسلی غالب به یالله او ځبه غالب انځما پیغمبران به غلبي انا لننصر روسلنا والذين امنوا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم للشد الله فرمای چې مونږه امداد کوی یقینا د خپل پیغمبرانو او داغه کسانو چې کم کسان دی دیسر ایمان راړي دی. و دنیا کې هم ویوم یقوم الاشهد او پکه کم باندې چې ګواهان قائم شي په فاغرزب الله ایم دات کې جنت ته وای داخلي دنیا کې مله ایم دات د الله طریقه د الله پر سنت الله هي د تسلیور کې نبی السلام د مؤمنانو ته سنت الله التی د طریقه د الله د التی هغه طریقه قد خلقت چې تیر شوی د من قبل ولن تجد لسنت الله تبدیلا او ته بهر غذ نمو می پایندګي دلان لفظ چې دا د استقبال لټکید په اړیدګي تر قیامت پورې اللهوي زمادي قانون کې کی بدله کیو نه کچ تهم کاپر په مسلمان غالب شنه پوهی چې مسلمان کې اوره دا, دا لگا نه کمه دیو نقصان نو دا داږي د دا وجنه ورنه اللهوي زمہ په قانون کې تبدیلی او الله اصدق القائلین دې پرشتینو کریسټین اسوک دی الله تعالی دی الله و زما په قانون کې تبدیلی راځي نه خبر د انتله یرګې نه راځي د چې کمم نقصان او مغلوبیت را نو یاد د حکمت د وجه یاد, نو وی. یاد سه سبق وجنه وی دا د چې مسلمانانو کې کمی وي یاد د سبق د ووجه لکه مخکې واقع د اووازنین تیره شوه چې هغوی نن د ډیروالی د چېمونږ فغلو کې دی دشونال له ته خدل چې ډیرواال نه دغ سور ضرې وګوره ته خبرله او اوالله قرآان کېز ک چې تاسو دا خبره کړی ولن تجدوا تبهرگز نمو می لسن الله طریق دا الله له تبدیلا ایس قسمه تبدیلی ایس قسمه تبدیلی او تبدیلان ایس قسم تبدیلی بس دا الله ټل فیصله لری چې دا الله, اللَّهَ, اللَّهَ انبیا انجام به د آخري د اغې خی او کامیابی باخري د اغې او الله د اغې امداد وہو الذی کف ایدیهم عنکم و ایدیکم عنهم من بعد ان اظهركم عليهم الله جل جلاله خپل نعمت ذکر کئ جګونګه اغه الله دې چې کینو د الله نه کیه الله چې غواړیږي الله خپل تعارف هم کئ او هو الذی الله تعالی عزته کفایته هم چې من اکلو لسنه دیان کوم د تاسو نه ایدی هم لسنه د مشرکانو ان کوم دتا سنا و ايديکم او لاسونه ستاسو انهم ددينا به بدن مکه ته پګیډ د مکه کی ګیډ د مکه نو مراد دکه حدیبیه علا کر من سبا د برن شمسیه او یا شمسیه اجبار کم خلګي نو غی ته فتی خونوم قران انو می دغه او شته دانو مملکې دلله کونه نو ممغه وځه د وسله ولر مکی ګیډه مکی ته نېز کسان بتل راتلسو لکی او دا هغه واقعیت اشاره ده چې انس ابن منکولا چې ساتیا کسان تقریبا هغه د جبل تنعیم دو طرفه را کوشل په مسلمانانو باندې او یې راځه لرله چې مسلمانان قتل کی حملو کی الله جل جلاله مسلمانان پاغي باندې قادر کړو او هغه یې راټینګو او بیا چې کلا مثلا هل شو اصل هو شو نبيي نبيي عليه الصلاه سلام دا غي نه عفو وکلا دا مسلمانانو اغيته zarar اون رسید او, او, او الله غختل دا چې جنگ جوړون شي خبر دا انداله والله لسنه د دوا له بند دا غي هم بند او د دې هم ورنه مسلمانان په قادر شيو راتینګ کړي او غیر اغلیم د جنگ پیرادو والله جلال جلاله د مسلمانانو لسنم بند کز لکی ائرغلیم د جنگ پنجد باندې نو د کافرانو لا سنم نم الله جل جلاله مسلمانان محفوظ کو سره الله فرمای چې من بعد ان اظهركم له الله ایتو سمون کامیابی در کلا باغی خبر ده تعال اغه او غیر شو غیر ګراله وک الله بما تعملون بصيرا او دی اللہ جل جلال هو پاس باندې چې تاسو عمل کوی بصیره لدن کې را تخویف هم ده بشارته هم ده عمل کوي الله ویني ستاسو عمل زای کیږي نه کې کر دریا میں ڈال خبر ده تا لګنه نکه کوش مهرمه ګونو نشمه خبر ده انداله عبد الله بیا پاسه تو کسره وته نشنا لبم وی لږه ځکی جو صحابي وته کسان ناس دی وی وی جیو ہے سبحان اللہ ٹول چل چل پیری ہوئی ابرا اندال بیوے الحمدللہ نو تا د سوئی ہئے ما خطیسو نما بو د وی لویچنے کہ مشمرے گونوں نشمارے کچہری تے قیامت پر ستاسو یو نیکی زہ اکلا اد اگے ذمہ دار زین امین عمل مثقالہ ذرتن خیرین راہ عمل مثقالہ ذرتن شرین راہ اللہ انسان ذرہ برابر نیکی کڑی اگب انسان ونی او یوز ضرب برابر گنای کړي هغه نو غنا یادول بکار الله ولیدون کړي نو زبا عمل خلقو بدللی مخلوق نه رشتجه مطلب او مخلوق نشته نو خدای نه سترګ نه الله جل جلاله د دې نه علت کتابي بياني وجد كفر بياني وجد جهاد بياني چې جهاد خو په کارو دې راشتم قتل وکارو او دینو سره هم قتل وکار دی, ده. وجه ده دی وجه ده. وجه خبر ده انداله وجد جنگ ډيري جنگ کول پکار والله وجد ذکر کوي چې د دې وجنه جهاد نشي کېږي او کذاب وجنه نوې نو بیا وا جنگ شو خبر ده انداله اللهم اضربي هم الذين كفروا وسدكم عن المسجد الحرام دا هغه خلک ته دا اهل مکه د کافرانو یذي کفرم کړي دا یو جشو وسدكم عن المسجد الحرام او تاسو دی دې منکړئ د مسجد الحرام نه پر خبر ده نه خوده بی په مقام نصابه ولاړو والهدى معکوفا او قبان منه کړي دي معکوپن په داې حال کې چېغم ولاړی دي خبر د انتاله چې کم زیای د حالالی د هغې تتللی نشي معکووف اابلوحلله لأ. ولاړی دي دا چېغ اوورېږي هغه خپل ځای د حالالی ده خپل ځای د حالالی ته اوورېږي نوغ من نه کړي دي خبره د انتالله کمم ځای ک قوربان حاججان زه به نه پرې دا ذات تولی رججن خبره انداله ذات تولی رججن وږي خو الله فرمای ولولا کچر ده خبرنه دغه معنی اد کتال ولولا رجال مؤمنون کچر نه وی هغه سړی د مؤمنانو نه سړی د مؤمنانو و نساء مؤمنات او څه خزه داسې چې هغه ایمان رولې ده لم تعلموه لم او تاسو ته دای علم نشته د مکه کې کاپیرانو سره دند نه دی معامان دي سی د ایمانې راړی خو د هغوی خپل ایمانه پک دی معمنانې ښی دي ایمانې راړ د کاپیرانو په کور ک او د غوی خپل ایمان پټکه دی که چرری دا خبره نوی انته تو هم دا چې تاسو به هغوی لره خپولان کې خپو کې به میده کې په توصیبه کو من هم معاره نو او به رسېږي تاسو ته من هم د غوی د ووجه معاررهتونغ مصبت او مشکته تکلیپ اوپشانانی. बेगेरे एलमेन वना पोइते असर हमन वजूद अल्लाह तआला तो खोटिया पुर कائنات روان का सरद बेतुल्ला و गटे का यो मोमिन करे कतल का नम्मा मेले रे ग्राना दबेतुल्ला روانो दुमरा मसलन हजब के आसमानो ने लान दे बांध लेगा खबरनतरा लगा ओ कर्यो मोमिन जलय हजार को مدغه څنګه انجورم دي خبر ده انده لگا ديځه کیو ګره ټوله وجي د کفر دي خلای مومنان دي اګه ته منو ځان اورسي الله جل جلاله دا غي د وجيغه کفرم پیل حال کفر په خودو النی له برداشت پهل هاله برداشت جماعت بیت الله چې د الله د دین مرکز دي داګه نه من کېدل پاګه باندې جنگ پکار دي د وینی تويل پکار دي خو بهر حال د مؤمن د وجي پهل هاله برداشت ځکه د مؤمن وینا هغه بهتره ده قربانه دل تکي ولاړي دي تاسو حج عمره لره غلي نو دا خو بوتل په کار دی چې د الله په نوم باندې عبادت اوشي ورنال ته مومنان بیا خرابي کې جنگ جوړيږي نو د مومن د وینې د وجنا او د هغه د تکلیف د وجنا او دا د هغه د خپل اندشي خراب شي بږي د هغه د وجنا دا برداشت خبردار ده الله پرمایک چرې ده نه نو تاسو ته الله اجازه دا مکه په فتح کړی و لیکن اللہی جزت ندر که یو جبل امنا اغصدا لیودخل الله فی رحمتهی من یشا که اللہ داخل کی پر رحمت بلکه مناغسو که یشا چه غواړي هدایتا او هدایت داو تدیکی دیر خلق دا سیو تبیا کلیدہ سلحو شوا نو تک آزاد شو نو مکی والا بطلل مدینی تا او مدینی والا براتللو مکی تا نو بیا جنگ تاڑو دیر ضرورت رانگ پاتم کالوانی ال جله جلال مقد د کافت خبر د ان ل ډیر کسان په ک دا چې د هغوی په قسمت کې هدایت نهکه چریپیل حال جنگ کلی د غوی به قتل شو وے. او الله جلله جلال او دهغوی په هدایت مقد در کړلوله وختل چې غ ته ایمان شي نصیب شي لو ته ضلو له الله خبره کوي او د ک رابع کي الله پر م ک چری دا خبره وي چه دا مومنان خضی و مومنان سڑی سر تشوه دا که دا دی وینا آغام محترم دا اودیت تکلیب رسول دا الوی جرم ده استاسو دلیه سبا بیانا نقصان کی خبر دینا تعالی که چرد دی نقصان ازالک که ده چه دا مومنان سڑی دا سر تشوه دی مکه گی دا مومنان خضی سر تشوه دا وجه ختم شوه نو اللہ جلالهو جلال پرمائی چه لعذبن الذین کفرو من هم ذاب علیمون به ډیر دردنناکاعذا وور کړړلو کسانو ته چې کفر کړړه دی نه آذا دردناک عذاب. جنگ بمشه شوو ی ته به سین ذااب مونږ او خبره د دا. چې دلته د مومن مسله د د مومن سړی سره مسله د ایمان ډیر ل کدر دی الله جلله جلال او مومن ته ډیر ل کدر وړ کړه دی د ایمان د ووج وا او کوم ځنه ده وا او خراوس نور غني متنا تي ان وا د کړه دلل د سونو روغني متونو لم تقدروا علیها جتا ز قادر نو پاګي باندي قد احات الله بها لجل جلال هوه حات د پاګي باندي وک ان الله د الا تعالی کل شین پر یوش بان قدرت لرن کې والله اوغاته لکوومله دی نه کچرې جنکړ تا سره ګځانو کفرو چې کوفرې کړی دی لولهله د بارانو خام خادي باړلوويلت باران شاګانې ثم لای چېدونه بیا پهې نومونېوللیین څوک دوله نص را نهڅوکیم دادي س نه الله د الله تااللهلته طرکهقد خلت چې تیر شوې دا من قبللو وړاندې د زاد الله سنت دي په مقاله او مومن ته بغلبه ملابې واللم تجد من قبل لوړان د د دینا واللم تجد اوته بهیر کې نمو میں لیسلهله طرق داله تعال له تبدله اس قسمت تبدلی وهله الله تعړاعذا ک فد دی هممان کوم چې بندې کل لاسونه ددیان کوم دستاسوونه و کو مو دا سونه هم د دو نه بیابدنی مککهته په د مکه کې یعنی په دبی مقام ب من بعدې ان اذ بر کومماللی رو د دی نه چې کاماببي درک لتا شوته پاغیبانې وکان الله هوود الله تاالله بماته معلوونه پاس جعمل کوی بسي را کې هووملهنا ادا کسان دي که فرو کو پرې کړه دی وصددو کومه من کړی تاسو عن المسجد د الحرامې د مجد د حرام نه وال حد او قروبان من کړي دي مووقوف په دا معکووف په داس حال کې چوللاړی دي ابلوحلله دې خبرې من کړي دا چورسی گیزهای د حالالی تا والله ولارې جالو معمنونه کچرې نوې سړی ایمان راړون کې ونیسا هم معاتو ناخ ایمان راړون کې لم تعال مو همجد لم تعالوم هم چې تااس دالم نشته پاغېبانندې دا خبران ته تو هم چې تا زوب میده کېغی وخ بلوخ بوگی نو فاتوسی با کمنو من هم دا قید وجی معره النقصان او تکلیف او گنا بغیر علم بغیر بغیر علم یعنی فنا بوتیا او بل خبره لو دداخل الله چې داخل کې الله تاله پیررحمتې پررحمت بلکې من چا ل را شو چې وواړی الله تاله هدایت داغو لو ک چری جدا شوي دا معمان د کافرانونه لا د بن الذي نه نوالله پرمامون به خام اعذا وررکو او کسانو ته کفرو منهم هم چې کوپې کړی دو نه عذا بن علیمه عذااب احمد اللہ رب العالمین و اعطاقیم و صلاة والسلام والرسولیم محمد و عالی و سولیم اللہ مهدینا و لمنه اللہم زیدنا بزیدت الیمان و جانا اولاد المہدین اللہ سهلہ افراد و رسیب اللہ خیر و بارکتا نسیق درس و نبسا و اللہ دا کلام و مندقا انگید استرور و نحنیق <تصفيق> امیع بیزر یا افراد و Thank <laughs>